ایران و مخترم وردن کو دمولان امتی توسی پحمس سے دا دو رائے تفسیر قرآن دانو نمبر کی سج چپا محلہ بللخیل مرغز کی پا انیس آت دو گارات کی شعرے دید ملائی دو پتہ یاد ستی اشاہ تو سنت کے این سیریز مرکر دکان نمبر تیس عبد پلازان از دیمین چوک جانگیرارات صحوی توف رائیٹر انورشیر توحیدی او برایل نمبر 037-1510-124 دوام او داتم اعتراض پمینس کی دری خبری یعو دا بنیت القعبت للتوحید فلمت شرکو نفی دا قعبت توحید پار جوڑ شویدہ تاسو پک شرکو لکوئی دارنگی حاضر نبیو صل اللہ علیہ وسلم دعا ابراہیم و سوال ابراہیم فلمت انکیرونا دا پیغمبر داد دا ابراهیم علی السلام دعا او سوال دینو د انکار والے کو اعلان کويلان کی تاسو مدایې د ابراهیم علی السلام د تابع داري دا رې مسئله به ذکر کیه توحید متفقن علیه توحید باندې اتفاق ده د تمام انبیای کرامو نو ولې د توحید نه انکار کوي دا دریم مسئله به ذکر کید اوم او دتهم اعتراضومن سکه او سوالو والے اعتراضات بنور ذکر کید هغه جوابات دا الله اکبر داننګ ور پسې و اعتراضات ذکر کی نو آی پسې زجر بالکتمان ا چې داړي جوابونه زجر بالکتمان به کی او ترغیب به ور کی دا الله ربول عزت د دین بیان تا او توحید به ذکر کی بل ادله او توحید په اخروی دنیاوی دا دواړه به کی او دارنګ بیان د دا تحریمات الله او د تحریمات الیباد دا ووکی اورت په دې باندې چې دای استدلال باطل کړي چې مونږ پلارانو پښې روان یو بیا درې مېسا اغه لیسل بران توالو جوه کوم نا چا باغه 177 نه شروع شي پاره کې بات د جهاد او پاره کې دا به تر 100 پچانوے پورے دا دائی سبوی دا دو سو ترپن پورے آغدرہ میسی سارا پورے دو سو ترپن پدی سلور بابون بی اول باب کی لس د دا مجاید بذکر کی او بیا سلور قوانین دا پار دا اسلا دا او بیا عمر بالقتال او ترغیب لالفاقو دا ذکر کی ندويم باب اتم الحج والعمره لللہ اینا بشورشی او پاغی کې با مساله د حج ذکر کوي زکه دا مشابه د jihad سره زو بیا لته ان شاء الله تفصیل او اقسام دا حج ذکر کی چھا جی پسو قسمه ده او د ارنګ ترغیب الی الجهاد کی پوو طریقو سره چھے جہاد ہو کئی اوہ خیرہ کے با دا ترغیب الالجہاد بور کی بیا درین باب بشورو شی یسالون کمازا ینفقون فدیب دو سو پندرانا او دا به تر آغا 42 پوري پدې کې اتلس مسائل د اسلام او کور چکور به د سميغي پدې اتلس مسلو باندې کور سام کا نجاهه تو فارق شي اغه اتلس مسائل به ان شاء الله بیا ذکر کوم او بیا سالورم پدی ہی سکے. با پدې حصہ کې العرب علم ترى ال خرجو د 243 نو شروع شي تر 253 پوري او پاره کې ترغيب جهاد په واقعاتو سره او پاغه کې شرايط دا امیر او ذکر کې او دغه د وجد مشروعیت د جهاد او صدقات د پیغام بردا ذکر کې بیا سوره میسا 254 یا یو الزینا امنو انفقو مما رزقناكمنا دینا بشروشی او پاغه کې تر اخیره بوله بداوی پدې کېم سوره بابونه دی اوغه سوره م مساله پکې ثابتای چې انفاک په سبیل الله دی اول ترغیب اله الانفاق ورکه چې دم قیامت نمحکه مخه کې مال خرج ک او بیا مساله توید ذکر کئ مدللله چې مال خرج کینو پدې د دی, دی سیسونو باندې د دې سیسونو د پارا چې توحید د داغه د پارا مال لګاو او زیادو انفاق د توحید د پارو کا بیا دوه قوانین ور ذکر کئ یو قانون دا شهد مومنانو دوست الله دے تیارونه رڼا توباسي او دویم قانون د کافرو دوستان شیطانانو دي او هغه د رڼا نه تیارې توباسي او بدی باندي با واقعات متفرقه او ګورا نمروت او ګورا گمراه شو ځکه دوست شیطانو او ګورا حضرت عزیر حضرت ابراهيم تا چې دوست الله او څنګه د دا علمی مشاہده نا علمی استدلال اوہ ولوارکو او مشاہده پی اکڑا پس دا استدلال نا مشاہده پی اکڑا او بیا دویم باب دا اول باب پا دی سکیت دو سو سٹھا دویم با بیاد ایک سو ایک آس آٹھنا تو دو سو چورتر پوری او پاری کدو انفاق فی سبیل الله دا پارا سلور مثالونا او پنز شرائط ذکر کئی او او ضروری مسئلے با ذکر کئی چمال با دیالا قبلیگی چیدی او تر یکو باندے عملو گئی عراش و سوسی دا شیطان نظان بچکا او مسائل ذکر کئی بیا ثالورم باب کې چې 283 نبا شروع شي مسله درې با ذکر کئي او مسله د سود ذکر کئي دا زکا چې دا معنی د انفاق په سبيل الله نه زه را تمام مال له کوی تاسو سود کا. او بیا دا غی بند زجر په سود باندې او بیا عربینځش مسائل به ذکر کئي آیت المدائن کې چې 200 بحثیل نمبر یا او هغه کې به ارام مسائل ذکر کړي پنځه شو چې پاره باندې سړد سود نه بچ کیږي او بیا سالورم باب اوب شروع شي د 284 تر اخیره پورې او پاره کې به سالور واړه مسائل سالور واړه داوې توحید ارامات کی لله ماف السماوات و ماف الارض داوې توحید امن الرسول سرا داوې رسالتو او لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَصَحَا سَرَ انفاق او جِحَاد او بیا دعوت جِحاد بیا سراتا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سَرَا دا برامات کی دعوت مختصر خلاصات سور بکره دعوت مشوا او خلاصات دانیں گے مختصر انداز سرات الیف لامیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الیف لامیم دیتوائی حروف مقطعات او حروف مقطعات ورطا زکا وی چدا جدا جدا زکر شویدی دارہنگی متشابہات وطا وی چې د دې معنی باندې څوک نه پويږي نورو میمقاتات او د زکاوې جدا جدا او حروفه متشابهات او د زکاوې چې د دې په معنی باندې څوک نه پويږي الله اکبر او دا ګور یاد ساتای پدې کې د الله رب العزت ډېر لوی راز ده چې دا الفاظ را لېږي زکه خلک دو قسمه ده یو آر خلک ده چې رایدل سره علم کای نه اړو شوقی نه الله عام فہمایا تونه را او ا دې د پاره چې خلک پېزان پوه کئ دا تو دای توه یرا شې زکه دویم قسمه خلک آغه دي چې رایدل دي زوکی چې مونږه هر قسمه نوکتی زدا علمی علمي نوکتی الله داایا تونه راولګل دا, دا حروف چې باس دې کې و ډېر ګته اله شاو دا په غو باندې امتحان دی په عالم باندې زکه امتحان دار چا دا غد شان مناسبی دا علم مثال دا درياب او د سمندر دی دینه نهرونه راغلې دي او کاند له له جدا شوې دي دا علم د علماو دی دارنګي وړي وړي لغتی راغلې دي واړو واړو دا علم دا وامه دی کدا ټول درياب دادا شرا پرېګ دې پدې نهرو نو اولختو باندې نو هغه با چره ځای نه عالم کې برباده راشي نو دارنګ الله امتحان د پاره داسې حروف را لېږي پدې حروف باندې څوک یا نه پويدل نو دوا کې سماقوال دې علماي کرام وایي چې پدې حروفو باند علماء پویږي اباځه وای چې نن پویږي ته پی پی پیغمبر د الله پوښښ او کنو پوښښوي نو دیکھ دعا قوال دی دعا کوال دی اباځه وای نو پوښښوي او اباځه وای پوښښوي پیغمبر د الله تعالی په دی باندې لیکن دای راز کې ساتلي وداده پیغمبر او د الله په مینس کې راز خو دې کې بهتره خبره ده چې کم خلک د دې معانی ذکر کوي نو دا مراد داره تعویل چتاویله احتمالي ده او چې څوک وایي نه پوئږي په نو داغه مطلب داره چې تعویل او معنی قطعي سوق نشي کولای معنی قطعي او تعویل قطعي سوق نشي کولای الله اکبر د دیوajana ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول دی اوئی لکله کتاب سر و سر القران یاول سور دا هریو کتاب د پاره راز دی لیکن د قرانی کریم راز اغلب د سوراتونو د اول کې کوم الفاظ رازی حروف مقدعات ااده دي دا رنګ د امام راز رحم الله کول دی اوئی ان ها ذا علم مستور و سر محجوب استاثر الله تبارک وتعالى به دادا لا یو راز ده او پټ راز ده الله تعالی د خپل ځان سره ساتل ده دانګي امام مظهری ذکر کوي وی ولهم کوین دي انها من المتشابهات وهي اسرار بينه و بينه بين الله تعالی و بين رسوله دا متشابهاتونه دي او دا د الله رب العزت اځې کم ده او د پیغمبر پمینس کیو راز ده د دې غړې معنی کوي علماء کرام يو څو کومه بیا زو معنی کوي علماء کرام د دې چیرې دا څه مطلب دی لکه ابو منصور ما ماتوریدی اا ذکر کوي غړې معنی رانه کلکړي دي یو دا چا غوي د دې مطلب دا دی ان الله عالم الف نه مراد الله عالم نه مراد الف نه مراد الله عالم انا او د ال الله او دا. میم نا مراد عالم نو مانای دا شعن اللہ آلم زا ما چه دیر خفوئے گم پا مانا دا دیو یادا چو یو قسمی الفاظ د الله په قسم خوڑا لے دی دوی مادا چو ویدا حروف موقتعا دا دا سورتون دا افتتاد فارا رازی بلا مانا ویدا چه دیو که هر یو حرب د حروفو نا که د نوم دا باری تالانا نو علف نا مراد اللہ نام لا مراد لطف د الله او میم نام مراد ملک او بادشاہي د الله بعضه دا ویلي دوی یو کول دا نه چې لام مراد علاه اوه یعنی نعمتونه د الله میم نام مراد مجده او بزرګي د الله دا ته مراد دي او بل دا وای بل کول دا رې مراد الله لام مراد جبريل او میم مراد محمد معنی دا کتاب الله پواستید جبریل پا محمد الرسول الله صلی الله علیہ وسلم باندرہ لے گلے رہیم دارنگے نورے گنے مانے کئی گنے مانے کئی پا دے زائے کے ما ابو منصور ماتوردی رحمہ اللہ آن گنے مانے کئی دا یوسو مانی دا ٹول آتاویلاتی او غم دا خبر دیر بہترین انداز کی گڑی کمچہ ما تاستا مختصر انداز کے بارکیف علی فلاب میم اللہ پوئیگی پمانا دیو روف باندے زالی کل کتابو لا ری بفیه دا لوی عظیم و شان کتاب لوی شان والا کتابو لا ری بفیه اس شک نشتر د دا دیو یا اس شک نشتر پدی کی جدا طرفا دا اللہ ندے ادل للمتقین مضبوطا ان کے رید پارا دا متقیانو پریزگارو اللہ اکبر زالی کل کتابو ذالکہ کے علماء خبر کیاو دا چھو ویرہ ذالکہ سرا بازے خلقوئی اشارہ کی گئی دیتا چھ مفرد مذکر محسوس بہت سلبسور نوائدل تا کی خو کم دے دا کتاب محسوس لاټول نو دیا اشکالات کے دا گئی جوابات خسیق قول دا چې اشارہ ذالکہ سرا وحادہ سرا کی گئی آنگ چې اپ ما بین د متکلم و مخاطب کی معلومې باسه دا دیو جنا کوم حدیث کې چرآزي چې نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قبر کې بدات افوس کی ما تقول فی حق هذا الرجل مختلفین بیا پوی گنن او اشکالات کړي یاره وای دا بل د دې باره کې د پیغمبر تصویر بو وت قبر کې راشي ما تقول فی حق هذا الرجل څوک وای نه کې دیشو بنافسه نفیس پیغمبر راشي لیکن دا پوی گنه دا غمانه غلط کړي قاعده اصل کې دادہ بلکې صفاح بل ریواض کې راضی ماته کولو فیر رجل الذی بویس فیکم دا هغه سړی باره کې سوای چې تاسو کرالې ګلې شو پیغمبر جوړتای شو دا نه چې قبر ته بت تصویر راځو تصویر باره کې به تاسو دا بلدا ذالیکا سره اشاره کیږي بایی ته مراد دی چې سو هغه بو د رتوی د لوی شان وال کتاب آسان انداز کې د زاید طریقې سره بلدا دی ہے کہ ترکیبونه کې علما کرام لوی هغه د علما او د بیا عادیه کې نه جوړ لا ریب فیه شک نشته لري په دې کې دې کې شک نشته دی نو شک خو پکې کافر وکړو سم مطلب شوه د بیا چې شک پکې نشته لري نو داغه دا مطلب یاو چې دا محل د شک نه ده ځکه چې دا کافر او هغه شک د پاره ازاله شته ده هغه له شته ده چې الله رب اگر ختم کړی دی په به صد دان په بیان دان بیاو باندې ایا ته چې دا محل ده شک نه دی اگر کدی په کې شک کای دا ځان لا خودی شک نو پکار دا محل ده شک نه دی دریب نه یا دا مطلب چې دی کې دا شک نشته چې دغه طرفه دا الله نه دی لکه تاسو سوره یونس وګورئ کدی په کې کی شک کین نو کیدو خدا د طرفه دا الله نه دی سوره یونس آیات نمبر 37 وګورئ تاسو لګو یولا سمسی پاراز سوری یونس آیات لمبر سین تیس اکبر اللہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَوْ نَدَیدان قرآنی کریم ایف تراچ جوړ پلی شوی من دور الله ما سوار طرف دالانا وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ دَيْ لَکِن دا اغه تصدیق اونکه دغه کتابونو چې مخکيو د دینه وَتَبْصِيلَ الْكِتَابِ او تَفْصِيل دغه کتاب دا کې دا عقید تفصیل لا ریب فیه اس شک نشترے پا دیکھے چیدہ طرف آدھ رب دا مخلوقات نہ دے مر رب العالمین لا ریب فیه مر رب العالمین داریں گے علف سجدہ آج تاسو اگو رہی دویم لمبر آیاتو ایل علف لا میم سجدہ اگو رہی تاسو تاغیر کیم دا غب ایان دے چیدہ دی کے دا شک چې دا صرف دا اللہ نہ دے علف لا میم سجدہ یا ویشتمن سی پارا الف لام الكتاب لا ريب فيه مر رب العالمين نازل الددي كتاب لا ريب فيه د تر نيشتري هي شک پدے کہ مر رب العالمين جتا طرفه درب مخلوقات نل نو دا یوز لا ريب في الذکر کو او مر رب العالمين نور زائ ذکر شوتا است سما اصول کو ویلو اصول به روي نه چې اوله تفسیر تفسیر القرانه بالقران نه بس اس اشکالات پدی باندې نور ناراضي یاده بعض مفسرین وای چې دان نفی په معنا ده نه باندې دا مطلب دا ده لا تر تابو فيه تاسو پدی کې اس کس مشک مکوې شک پدی کې اونکه یې شک پدی کې پکار کار نه ده او اونکه یې پدی کې لا رعیب فیه اشک نشت دے پدے کے یا شک مکوئی پدے کے حدل للمتقین مضبوطا ان کے دے مضبوطا ان کے د دفارہ دمتقیانو مانا ما اکلا اشکال ختم شو چھے یرن قرآن کریم کے بلزائی کے رازی چې حدل لناس او دلتا کے رازی حدل للمتقین نو چھے حدل لناسو نو بیا صرف حدل للمتقین والے زکر کہی نو نوبازه خالق دا جواب کوي چې هو دلل المتقين زکوي چې فائدته نه متقيان واغستا لیکن چې دي تا نو دا هو کافر پیريان مرغلي دي او غيوم به پائدا غسته دا لکه سوره جن کې ذکر کوي الله رب العزت پیريان رالوي ان سمعنا كتابا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به نو फायदा غيوم واغستا کافرون پائدا غسته و دا اصل کې د اطلاقات د هدایت غنډي او د هدایت غاڼه معنی راځي او ا غاڼه معنی د هدایت څو ګوري لکه یو هدایت راضی په معنا د تثبت او کلکوالی دارنګ هدایت راضی په معنا د وصول جنت تر رسول لکه سوره آرام 43 کې و بیا راشي دارنګ هدایت په معنا طریق الجنه د جنت لار لکه سوره محمد کې و راشي دارنګې هدایت فماه د قآنو رازیداررنګې هدایت پهماه د توهیدو م رازیي دارنګې هدایت پهماه د سونهتون راځي دا ګڼ اطلاقات د هدایت دی نو چې ا معنیوګورې نو ځای کرا دا معنا وکه او په سررینو بیا دا معنا کړی ده هو د للل متقین مضب د اون کې د مانا د تسببوت رااخله هغی شکال به ختم شي لل متقین د پاه د پرز یا دان چې متقین نا هغه خاص متقین مرادی خاص کسمه خلق انابت والا چې انابت والا خلق شي معنی ہدایت دې انابت والا لپاره مطلب بدا شي چې چا کې انابت وینو الله به ہدایت وکي لك الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من ینیب الله هغه چا چې چا کې انابت وي راګر زید لوې تا هو دل للمتقين مضبوطة انك ده دفارات متقين الله أكبر تقوى ستا وي تقوى دانا چه زمان عام خلق بس تقوى کا مغستر چه لوي لوي واچو او سرخ کتا او بس غل غل غل غرزا دي تا تقوى وي ندا تقوى ندا تقوى يو جز كي دي شي خو تقوى ندا تقوى اصل كي دادا چه سره مراتب دو تقوى اغدري دي صړې ځان بچ کې د شرک نه یو دویم دا چې ځان بچ کې د معصیت نه لکه سوره عرب ذکر کې اول تاسو ګورئ چې باند ځان بچ کې د شرک نه لکه سوره فتح ايات نمبر 26 ګورئ سوره فتح ايات نمبر 26 شپګستمه سپارا ګښتم سي ناراض شوره افن ال تا لرب ال عزت ذکر کوي د صحابه کرامو حال نو الله وې از جال الذين كفروا في قلوبهم الحميهه حميهه الجائليه ار كلا چې ګرزول واک وی ګرزولا و گورجل آ کسانو چکو پرے کلو پھسلونو خپل کی آ غیرت غیرت د جاهلیت پسراو لګل الله تعالی او توفیق د صبر او استقامت خپل علا رسول خپل پیغمبر باندې او پومومنانو باندې وا الزمهم کلمۃ التقوا وکانو احق بها وا او لازمې کلا د دې سرا کلمۃ التقوا د توحید نو مان زان د شرک نه بچکول او توحید مانل دادا اصل تقوا اوله مرتبه ده ذیندا تقوا د معصیت نه د ګنا نه ځان بچیږه سورې اعراف آیات نمبر 96 وګورئ تاسو له سورې اعراف آیات نمبر 96 چې د معصیت نه ځان بچیږه نو د پرېزګاری آیات نمبر 96 ولو اهل القرا امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء کچری دکلوا لایمان راولیو تو بهستن زانی بج دماسیتنا دغونا نانو خامها کلاو کړي بونګه پدای باندي ا برکتونه د برناو دخت کنه لیکن دای تکذیبو کو نالله فیخذنا بما كانوا یکسبون اونې ول دای مونګه چې دای کم کول الله یې مونږ اونې داراین گمبلا مرتابر تقوا درما تقوا د زلو چې د شغل د غیر الله نه پاک کی چې غیر سر زلو نه تړي او زلو د غیر الله د مشغول ثیا نه پاک کی لکه آل عمران 102 وګورئ تاسو سورې آل عمران آیات نمبر 102 ال تعالی رب العزت ذکر کوي یا ایها الذين آمنو او د ایمان خوندانو ایتقوا الله حق تقاته او یری ګید الله تعالی نا پمناسب یری دا غ سرا ماننس زلد شغل د غیر الله نا پاک کای مناسب یری دا الله دا او علامات د تقوا شیخ د شاپور مرجان کې دا عبد الله بن زبیر په عالم ذکر کای چې مراتب د تقوا اصلور دي الصبر علی المصائب مصائب باندې صبر کول دارنګ ار رضا بالقضا کما پیسہ لدا الله طرف ناراضي پاغي باندې رضا پاتې کدل بل دا شکر على النعمه نعمت باندې شکر استل او بل دا العمل بالقران قران عمل کول هُدَى لِلْمُتَّقِينَ مَزْبُوطُونَ كَرِ دَپاره دپریزګارانو اوس ګوراں ترغیب ال القرآن ورکو ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اوس هغه درې ډلې د ذکر کینو اوله ډلا د مؤمنانو چې کَم مُؤْمِنَ لَهِم باندې ذکر او سورې فاتحه کې آن ذکر کای الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ دا مُتَّقِينَ آ کا سان دی چی مان راډی غیب باندې دوه معنی دي یا خدا پدا سه حالت که چرا دینا غیبی و دی پی ایمان راڑی یا دا مانا یؤمنون چې په غیبو باندی ایمان راڑی یعنی غیب مومن بھی شو دا دو مانی او غیب باندی ایمان لگا اللہ منگ ندی لی او زمنگ پی ایمان دے دارنگ پرشتی منگ ندی لی دلی او زمنگ پی ایمان دے دارینگ جنت او دوزخ منغ ندلی دلی او زمنګ تي ایمان دی دار ټول منغ ندلی دلی زمنګ پی ایمان دی نبی علیہ الصلات والسلام ی اور از ناس تو ویکم خلق پ ایمان کے بہتر دے نو صحابه کرام اوے فرشتي وی فرشتي بولی ایمان نراڑی اگے خدا الله دربار کے حاضر دی نبی انبیاد نو وی اگے بولی ایمان نراڑی او پغے باندے بوہے راضی او بیا ب ایمان نراڑی وی بیا خوباسمنګه یو صحابه و تاسو به ایمان نه راړی تاسو به دا ایمان څه کراړی چې تاسو کې موجود یم نو بیا به زمما باندې پیمان کې به تر هغه خلک دے چې رښتو برهشی زبېنیم لیدي او اس په دې نه او هغه به ایمان راړي ایمان بالغیب چراله دا ډېر موثبر دی بیا الله د دیو مفسرین کرام اللہ میں ابن کثیر مانا کی قال يومنون باللہ وملائکته ورسلہ وليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ویومنون بالحیات بعد الموت وبلبعث فہذا غیب کلہو وی ایمان برادی باللہ وملائکته ورسلہ وليوم الآخر پر الزاخرت و جنته وناره ولقائه په دوزه خاو په جنت باندې دارانګې په ملاقات د الله او حیات بعد الممات دارانګې په باز بعد الموته ټولو باندې به با ایمان راړي الله الزیین یؤمنون بالغیر و یقیمون الصلاة یقیمون الصلاة رایج کوي مونږ لرا اول صفات یؤمنون بالغیر دوم صفات د مؤمنانو یقیبون الصلاة رایج کوي مونږ لرا اقام یقیمو یا خدا ما نه سم کوي منزلرا شیخ د شاپور بدا ما نه کولا سم کوي منزلرا ماناسو شپو اقا ارکان دا سم ادا کی لگا دا دین دا ما نه کوي وی قامت الصلاه اداها بارکانها والسننها وهياته فی اوقاتها داغه ارکان داغه داغه یا سنن او داغه کیفیت صحیح ادا کړي زکه د هر شی اقامت دغه د خپل شان مواسې بي لکه سړی وئ جا ضاییددون ځ د راغې نو مطلب دا د یو ځای نه بل ځای ته راغې او چې یو سړی وئ یخنی راله نو دا مطلب نا چې یخنی دو پنجاب نا یاد د مری نه را روان ده او په اسبان د سورا دا یا په ګاډی کې او ټییکټ غسته را روانه دا نه دا مطلب خو نه د خو بس راله موسم بدل شو دارنګې رو راله یا یخنی راله نو داغ خپل راتلللی نودارنګ د هر شو دریدل بازار او دریدل قام السوق معنی گرم شو نودارنګ اقامت الصلاه او درید مونز او قایمه وی مطلب ادا چې اغل صحیح ادا کوي په خپل اوقات او کې خپل ارکان سره یوقیمون الصلاه سم کوي مان لرا یا رای جوی مون لرا بل صفتهواې مه ځ قناه د غهماللو نا چې وړي د منګه د ل را یون ف کوون خرج کوي په دال لاه داله کې دله لاه کې مال خرج کوي او ګوره په دی کې دو کېخالند تریک اسمنظام د دنیا کې لاګيو فلسفه د مزداقوا چې هغه بدن ذکر کول د مجوسو اکابرینو نا مزداکی سنوی هغه بداوې چې نظام د اشتراکیت ته مال د چانه ده د هر چا په مال کې د هر چا یې تر دې پورې چې مجوسو په زمانه د جاهلیت کې د ظلمم کړو چې د چا په کور کې واه څومره ډېر خزوي و دا کورواله دمر اولاد نه پدای باندې چې سورہ پیدا باراني خلک اولادې او بیا بطلل وېدا ټول خزې دار چا شریکی دی او دا ظلم به کوه خزې به بدل نه راوستي داغه بناستو داغه پکورو کې به داغه لون سرابت پھیلی داغه خزې سرابت پھیلی کوله وې دا شریکی دي نظام د اشتراکیت او دارنګ مال و شریکته د ارچا د دا مالداران نه به مال غستو او فقیران له به ورکوې دا خو شریک شریکته دا ظلم شروع کړو نظام د اشتراکیت اغی قائم کړو او دا نظام د اشتراکیت دانن صبا یورپ کې پدې بازه ملکونو کې باقاعده حکومت نه پاشویر چې غړی د نظام د اشتراکیت څنګه د قائمول غوړي او د دهریو کې د نظام لیر دی بیا دهریه چې کم دي نارای باندې را دش نو و امي مارزق هم داولما ور کړی دي چې ما ور کړی تپه کو سره د کمزانه شریک وي داننګې سرمایه‌دارا نظام چې لای دی دا د مالک دې د هیڅ حاج پکې نشته نه زکات نه خيال اس نه پاره باندې را دو شو ينفقون خرچ کوي به او اسلام وای چې نه مال د مالک دې خدا الله حق به پکې وباسي غریب له پکې حق کوي اغه ډیر کې ذکر شو د اسلام حقانيته و و مم ما او دا هغه مال نه چې ورکلې منګا دای لاره ينفقون خرچ کوي دې په د الله کې ولذین یؤمنون بما انزل دا صلورم صفات ولذین یؤمنون او آکسان دی دا مومنان چھ ایمان رل بیما پ آغس باندھ چرالی گلی شویریتا تا, تا ما من قبل گوا ف آسامان دی چرالی گلی شوی دی مخکستانا انزل الیک نو اول دا ایمان بالغیب دویم صفات دا اقامت دو صلا دا انفاق فی سبیل اللہ او دارنگے درین صفت سلورم صفت دا ایمان بالقرآن او دغا سب پنزم صفت دا ایمان بالآخرا او دا برات الاستحضلالم شو چکم مسائل رشت و ذکر کئی پسورت کے ناغیت تمہید ام کے خود گور ایمان بالغیب کے توحید امراغے داریں گے رسالت امراغے رسالت امراغے داریں گے وربسی مما رزق ناؤم کے جہاد انفاق امراغے زکا انفاق لل الجو ننجو مرغوفا ق راغ وال زؤ من بما اون زیلا ایمان بالقرآنو او ایمان بالکو بالصابققا او وما اون زل من قبل کې قبل کې عشارrada خ منtta وما اون زلا من بعد د كاني قبل کوي ځکه بعد پ غبرنا بل پ راتلون ک شتهنا نوچینشته نو مخکې نو باندې باندې راړې پروستنو باندې راړې چې پیغمبر نه روستو کوم راشلګه قادیانه چاغه داوا وکړ یا موسیلمي کذاب دی کړي ته اشاره شو لکه دا مفتی شفیع رحمه الله تفسیر معرفت القرآن کې ذکر کوي زموږ اساتذې کرام هم دا څه ذکر کوي وبل اخرتهم یوقنون او په اخرت باندې یوقنون یقین كون کې قادیانه راغره دې ځای وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ وَبِالْنُبُوَتِ الْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ پا نبوَتِ آخِرَةِ نِبَندِهِ او اغا زیمه خو خبر نو چه قرآنِ کریم دا آخیرت موصوب چې کم ده گنو مقاماتو کسی کر کر ده چه اغا یوم ده او دا دانا لکا اخبرم قرآنِ کریم ذکر که تاسو گوری آیات لمبر چورانوی د زآخیرت موصوب آن قرآن ذکر کے اخبالا آیات نمبر چورانوے اللہ ذکر کے قُلْ اِنْ کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ قُلْ دَآخِرَةُ نبوتِ اَخِرِی نَهِوَي لَي دارنگی سورِ انام بتیس کے براشی دارنگی سورِ اعراب ایک سو gano مقاماتو kama to ke allah rabul izza da zikr kai balki surah baqara ta so gore ayat number 8 war pase asil konda ke chawal wa minan nas mayqulu ke al ta allah zikr kai wa minan nas mayqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir bil وبالآخرۃ یوقنون او په آخرت باندې دی یقین لري آخرت باندې یقین څنګه ځګه علماء کرام ذکر کوي لکه ابو منصور ماتوریدی رحم الله ذکر کوي تاویلات ال سننه کې وایي بعض خلکو چې غي بعده قیامت وبارکه ګمانونه کول او ګمان او یقین نه الله رب العزت واي د مومن شان بدانی چی یقین نه دغه ګمانونه کوي بلکه د مومن شان بدای چی کامل یقین به او یقین و نه کوي دا کامل یقین به وی ګمانونه و نه کوي علامہ ابو منصور ماتوریدی ذکر کوي و بالاخره یموقنون او باخرت باندې د وی یقین لرون کی یقین ما کوي د یقین کوي وس ګور دا پنځه صفات ذکر کړم نو دای حکم دنیاوی او حکم اخروی اولائک علی هدمر ربهم دا صفاتون والا علی هدمر ربهم د دې په کامل هدایت باندې د طرفا د پروردګار نه حکم دنیاوی دی او اولائک او حکم اخروی او اولائک او دا صفاتون علیهم المفلحون خاص د دې کامل کامیاب کامل کامیاب دا خلک دی او کامل کامیاب داشو چدا پینځو صفات پکې را لې اولائک علی هدمن ربہم و اولائک هم المطفین الله اکبر قران کریم زای زائب په زای باندې د نور صفاتوم ذکر کای او نور نخیم هم ذکر کای ا ب تاسو انشاء الله بیا ور سره ور سره قران کریم کې وای کوشش بدا کوم ساده ساده انداز کې لړشم او ډېر تفصيلات ته لړ نه شم او ستاسو کوشش پدایئ چې تاسو اغه ځان سره مختصر نوٹ کوئ چې قران زده کړئ دا 15 صفات او د مؤمنانو د ډلې ذکر کولو د اولې ډلې منعمون علیہم او دای حکم دنیاوی او حکم اخروی اغه ذکر کو اوس دوهما ډله ذکر کړئ ان الذين كفروا ان الذين كفروا سواء عليهم ذانا بيان دغه میډاله آ گئی شعر په سورته فاتحا کې ذکرو په موضوع زم ادا لا کافر ان الذين كفروا بشكا کا سانچ کو فر کړه د سواون برابر ده په دی باندې علیہم په دی باندې انذرتم کچری را وې ته دی لرا ام لم تنذرهم لا یؤمنون یا نوې دی لرا لا یؤمنون د ایمان نراړي اوله فلتیدا کافروا او دیم فلتیدا لا یؤمنون د ایمان نراړي اوز گوری کافرو چه کوفری کل دی غینادن یا دا مانا حقی پت کل دی غینادن نو دی بانده برا برا دا چه دی ایمان نرادی دا مانا چه دوکلا نو اشکال ختم شو چه کافر دی دی ایمان نرادی نو بیاده پیغمبر دی ارولو پایده سشوه دا پیغمبر دې یارولا سو پیدا شو مغما چې دا, دا معناو کې بهشک آکسان چې کو پر کړه دې عینادن د وجې زدنا یا دمن حقی پټ کړه دې عینادن نو دې ایمان نراړي زګ کفر بګن کس مون باندی دې علما کرام ذکر کړي یو دې آ کفر لکه امام واحدی رحم الله ذکر کړي لکه فیض الباری کی شان ورشا کشمیر رحم الله ذکر کړي دارنګ نشر البرجان کې ا ذکر کئ شیخ د شافورو دارانګه زمون شیخ د پنچپیر رحم الله عوام ذکر کئ او دارانګه موجوده شیخ د پنچپیر مد ذل ولالی اغه یوم ذکر کئ چې کوبر پسالو قسمه باندې ده دا کفر انکاري بلدا کفر جحودی بل کفر عینادی او بل کفر نفاقي کفر انکاري دا چې سړے په جبا او فضل باندې بلکل دواړو باندې منکروي आवाज کم نه نه کفر جہمودی دی توائی چھ ساڑے پا خلا پا داغا باندے پا زڑا باندے پا حق اوپی جنی لیکن پا جب باندے داغی اقرار نکی دارنگ کفر عینا دی آغا دی توائی کفر عینا چھ پا زڑا باندے اوپی جنی او پا جب باندے اقرار ہم اوکی لیکن آغا قبل اینا لکا دا بی طالب وغیرہ او کوفر نهفاقی هغه د چ په جبا باندې اقرار وکړي لیکن زلکه کوفر وي نو ګوره کوفر انکاري چې دواړ طریقو سره نه منې نه زل سره نه جبه سره کوفر جهودي دا چې زل سره هم لیکن په جبه اقرار نه کوي لکه دی د ابلیس دانګ کوفر عینادی دا چې په زل باندې او پی جنې او اقرار هم په جبه وکړي لیکن د زد دواج نه نه لکه ابو طالب او ابو داننګ کفر نهفاقی پر جب خویلی چې مسلمان نه حق پیجندلې لکن زړه کې چې کند د ننکري نبي آغانه مني دي ځای کې کفر کفر اینا دی مراد دي چې او سړې د ضد او د عینات د وجنه حق او نه مني او مختواړین نو غلب یا انتظار اس پیدا نه ور ان الذين كفروا بشكا کسانچ پټک حق لرا غینادن برابرنا پدای باندې کې ارویت دی لرا این زارو کا وادم و انصار ک یاهم فی حقین د و جن علماء کرام ذکر کوي دلته هم زره تفصیله پاره ده بشکا کسانچ پټک نو برابرنا پدای باندې کې ارویت دی لرا یا نرویت دی لرا لا یؤمنون د ایمان نراړي دونیوی ددی او ختم الله علی قلوبهم مهر وهله د الله تعالی پزلو نو ددی باندی, باندی و علی سمعهیم او پغونو ددی باندی و علی ابصارهم غشاو او پستر گود ددی باندی غشاو وتن پرده و لهم حکم اخروی ددی او ددی د دا پرد عذاب و ناجم عذاب لوی اخرت کی لوی عذاب ولر کی د لوی عذاب مستحق ددا ختم الله علی قلوبهم پس ګران دا زلو بانده موحر وحل زکا د مومن ام سلور درجه علماء اکرام ذکر کئی یو دا چه انعبت پکرا شی بل دا چې هدایت او درم دا چې استقامت را شی سلورم دا ربط القلب زلو مضبوط شي او سلور مرتبه دا مومن آا زائب زائب قرآن کریم ذکر کئی لکه حامی سجدہ آیات لمبر 30 کی دارنگ سورہ عراد آیات نمبر 27 کی دارنگ سورہ کاف آیات نمبر 14 کی وربطنا علی قلوبہم اذ قامو او دا کافرم سلور دَ مرتبی دی یاو شکتے اوال شک راشی بیاي چکم نه گمرائی راشی زلالت بیاي جدال راشی جنگ جگڑ شروع کی نو چې جنگ جگڑ شروع کی نو بس پزړے موهر او اوزړې بنشي دا حقنا او د دین بیا تعبیر الله رب العزت کاله چې کم نه نو په غلب سره کای کاله چې کم غفلت سره کله قفل سره په ځړې تالی دي کله وي اکیننا زلونې پردو کې دي مختلف تعبیرات کوي الله رب العزت دېنا خو ګورې چې دا څلور مراتب مزداکلون یوې ښکال هغه زروس ته کومه ابال شختاس یو تایید ګورې دې دې لپاره سور حامیم مومن آیات نمبر چونتیس پینتیس سلی رشته مسیح پارا تاسو وګورئ دا سلور مرتبه د کافر دی او دا غی نا پس سلورا مرتبه کې پده بانده بیا محر جباریت اولگی چه کلا دا غا سلور مرتبه تاسو زدکلی نو آغا اشکال چه کم پا آیات کریمه رازی او آغا اشکال دا چه الله اللارا بولیزت والا محر پزلو بانده اولگو نو بیا دا دست گنا شو پک نا و قد و قد انشاءاللہ ختم شئیم وَلَا قَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ حَامِ مِمْ مُومِن نمبر چونتیس پہنتیس تہ کیک سره راغلو تاسو ته تا. یوسف علی السلام مخکد دی نه پوازیا دلائل وباندې پس همیشه شوی تاسو پی شک کی مم ما جاکم به ترداو نه په شک د هغه سنا چرغلو یوسف علی السلام پاږی سره حتا اذا حلق تر دې پوري چکلاغه وفات شو وفات شو دا ونوخه حلق اس جونګ حیاتیان پیدا شوی دا ګستا</thead> دا سی دزانیت پا پیغمبر دا موت اطلاق گنا دے اللہ ما مفتی کفاد اللہ رحم اللہ کفاد المفتی کسی کرکی دا پیغمبر حیات دا سی حیات نرے چی موت اطلاق نمانے دے را موت اطلاق بکولے چی دارنگی اللہ ما ابن الحادی زکرکی پا پیغمبر دا موت اطلاق کی گی دیرال الوئی قلتم نویتاسو لیبعث اللہ لیبعث اللہ من بادی رسولہ ارگز براو نلی گیا اللہ تعالیٰ پزدنا پیامبر کَذَلِكَ يُذِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَعَبُ دارنگ گمراکی اللہ تعالیٰ آغا چال راچی ویاغا مشرق مُرْتَعَبُ شک کون کے گورا اول دا غراسی شک راشی دا اول مرتبہ نو ورپسی یو ظل الله بیا ازلال راشی او دا ورپسی بیا بل راشی اللذین یجادلون فی آیات اللہ جدالو جنگ جگڑی شروع کی دا اللہ پایاتونو کی بغیر دا دلیلنا نو باس ورپسی صلورم درجہ ذالک یطبع الله على كل قلب متكبر جبار دانگه مہر لگی اللہ تعالی فسلد هر هغه متکبر زورور چزان زورور کړی او متکبری دا الله دین نسان غټګنی الله په مہر لگی نو ګوره دا مهر ولګي د ولی چې دا شاکو کا بیا چې کم نه نو بس گمراه کله او جنگ جګړې شروع نو چې جنگ جګړې شروع کړې عینادی شون الله په مہر اولگو او, او مہر چی رازی ندا پا کسب دا بندہ باندے رازی لگا سوری نیسا آیات لمبر اٹھسی اگو تاسو دا دا بنده دا خپل لاز د وجی رازی دانا چی بس اللہ پا اولگو دا مجبوری مانزو او دا دا پا کسی کردار نو سوری نیسا آیات لمبر اٹھسی ال تا اگو رئی ندا مسئلہ خود به خود الله حل چی اللہ سماعلکم فینمنافقینا پس شو وید تاسو لرا چی د منافقانو په اړه کې چې د منافقانو په اړه کې تاسو فیتای نه دوړلې والله ار که سوم بما کسبو الله تعالی واپس کړی د لرا کفرتا بما کسبو په سبب د اچدای کسب کړو الله رب ال عزت د کفر تا واپس کړی زګه د کفر کارونو کول شاکې کو جدالې کو دارنګ د الله اوامر پېل دین باندې نا قاتل الله رب ال عزت به مهر اولګو ختم الله على قلوبهم مهر واهله د الله تعالی پښلو نو د دې باندې پښلو نو مو پغهګونو د دې باندې وعلى بسوار مو پغهګونو د دې باندې غش اعلی بسوارین پسترګو باندې غشاوتن پرده دا ولاهم عذاب عظیمو د دې د پردې عذاب دېرو لوی وامن الناس میقولو دیسار اوس الله رب العزتو اګه درې مډاله بیان شروع کړي اګه درې مډاله منافقین چې سوره فاتحه کې ظالمین سره ذکرو و من الناس میقولو آمنا بالله وبلیوم الاخر او دا دای صفان ذکر کوي سوار لسه سوار لسه پلیتای الله رب ال عزت دای ذکر کوي چې منافقینو کې دا سوار لسه پلیتای دي او دا هغه خلکو چې ما اصولو کې تاسو ته ذکر کړو چې قران کریم د چا سره خطاب کوي نماغه کې ویلو یو ډاله دار سره چې منافطینو سره او دا هغه ټیم پیدا شوه چې کالا نبی عليه الصلاه والسلام هجرت مدینه ته وکړو نو مدینته چلا له نو دای التکه عبد الله ابن عبیرج سراجم شو او غیر مشر گزو اته نبی علیہ السلام لړه دغه مشری ډیس مشوا پادشوا غ بغز او حسدونه ونزلکه کوفرو او ظایره کو دی ایمان داوی کولی او هغه پلیتای کوله تر د پیغمبر په بیبی باندې تهمتونه ولا گول داننګ پیغمبر ته زهر واچو القصما قسم طریقو سره تکالی پیغمبر پاک لور گول. الله د اغي نقشه ډیره تفصيلي رانه تل کوي زای پزای باندې دلته هم او نور مقامات هم تاسو به ان شاء الله ویني بیا سوره توبه کې دارنګ سوره منافقون کې تاسو زای پزای ګوري اغي تا الله رب العزه تو د منافقین نقشه تفصيلي ځکه ذکر کای چې کافر هغه دشمن وی او دا غره غیرول وکول غ کا بوکول هغه دومره ګران نوی خچون کې منافق ځان مؤمن صحابۍ ته دیو جن نبی علی السلام ته باز صحابه وی چې دا منافقین وجن نه نبی علی السلام یې بیا بخلک وای چې ان محمدن یقتلوا اصحاب محمد رسول الله او لا خپل صحابو شوړو لکه ظاهری خو غي ملګری ځان حساب ور کنه بیا وای چې خپل ملګری وجنی دا منافق ډیر لوی مزرراتی و میناناسي اول سفت د مناف کو و میناناسي او ششته د د خللکونا من آسوو کیا قولو آمنا باللّا، ایمان راړ د منګا په توی دله و بلی اوومل او ایمان راړ د منګا پررض د خیرت بېوه ماه بمو مینو الان کې دی ندي ایمان راړونې دزړنا د زړه ایمان ندی راوړون کی ایمان نراړي یو پليتي دا چې په خپل باندې بدای وي چې موږ ایمان راوړل دي لیکن زړه نه به ایمان نراړي او پدی باندې اجماع ده چې ایمان اغاصل کې تصديق د قلب دی او د زړه تصديق دی لکه امام ابو منصور ماتوریدی رحم الله تعالی ته علي سننه کوي والایمان عندنا هو التصدیق بالقلب ایمان زمان پا نزبان تصدیق بالقلب ده دلیلوه قول جمیع اهل الطاویل والعدب انهم فسروه آمنو صدقو فی جمع القرآن وی دلیل ده ده ده دا چه جمع اهل الطاویل او ادب اگه پا دیبان دیدی چه ده آمنو اے صدقو فی جمع القرآن نمانا تصدیق ده اشاره کرده ده آمنو سر ده آمنو نه تصدیق اغست ده وی پا دیبان ده او چه زڑه دی مومن نی او زڑه کی دی ایمان نی نو پا خلیه بانده کم دنو بیانه کی گی و امینا ناسی او شتده دی خلکونا من آغسو یقولو چی وائی آمن نا بالله او گر آمن بالله و بل یومی الاخر دا ذکر که ابتداو انتها پا دیکی دن نا طول را المانا منگر طول عرص منو ایمان دا پرشتو بانده دارنگ پا ایمان پر عذاب قبر باندے قیامت باندے حشر و نشر و سرات و میزان و جنت و نار باندي دا ټول پکې را لبیہ ابتدا و انتہا ذکر کړي فالله وئی دای د زړه نه ایمان راوړونکو ندی زکه زړه کې دنه چې کوم نه کوفر پټکړلې و ما هم بمؤمنین ندی د ایمان راوړونکو د زړه نه اریس کال ختم شو چې د آمنا بالله وای نو ولی الله تعالی وای چې د ایمان غړې مانه زړین د صفه چې زړې نه یې صفه نو پخله دی وای اس نه کی یو خادعون الله دیم صفات د منافقو هغه دا ذکر کوي یو خادعون الله غنیمانی د خا مانه کو آسان او زم بیا دو کاور دی د پخپل ګمان کې الله لرا اول مانه ولذین و آکرسان لرا امنو چې مانه راوړې ده اللالر دوکور کوي پخپل ګومان کوي او هغه کسان لرا چې ایمان راوړل دي نو مؤمن لرا دوکور کول مؤمن لرا دوکوا یو دامانه شو یا دامانه چې یو خدایون الله او تفسیر شو دو کا دی کوي د الله لرا ولذین یان اکسان لرا چی مؤمنان دی یعنی مؤمنان له دو کا ور او مؤمن له دو کا ور کول داد الله سره دوکا الله دې ته زکا دوکا وې چې د مومن سره انتهای مند الله رب العزت لکا دا ذکر کوي ابو منصور ماتوریدی اغه دې معنی ته اشاره کړی دا درې معنی ما دا چې یو خدایون الله اے یوحاد یوونه رسول اللہ دو قید کید الله رب العزت پیغمبر لا والذین آکسان لرا امنو چی ایمان راول دے او مفاشرین کرام دا توجیبیہ کړی دا او ګورای دا زمانے د جاهلیت یو رسمو ماته تویل اصولو کې چې زبر اصول نه جاهلیت ذکر کوم ور صلو ور سرا مؤمن لره دو کاور کول دا د زمانے د جاهلیت یو رسمو او دا یاد ساتای چداکه په لیتای په منافقینو کې وې او راغلې و پکې دا د اغه زمانی د جاهلیت پیداوارو چدی کې مخک نه پروتو چې علاوه تان بیا نور عليګلې زمانا د انقضاد وې چوا نو یو دا چې مویل <سؤال> لره به دو کارور کولا او ټګ به د مومن سره کوله او دالو پلیتی دا د زمانې د جالی ترسممو اووم د خلکو ک تګیانې دي دی او بل سره او د چا ځم کون چا نه سر چ او په ایمان کیم دوګې کوي د خلکو سره مطل کې دوکه لکه اوس ببدیانو استاد کې کرا شي او یاره منګه سابون وي شو مویل له دو یا پیسې چې کم دکی اوغه تاوی نو دا ډیرېږ دا میل لره دوکه. دا د زمانه جاہلیت د عبد الله ابن ابي کی دا پسونه پرادو د نبی علی السلام سره کول یو خان دیون الله دو کا ور کیدای الله لرا یعنی ان کسان لرا چی مان راول دی وما ما او دو کنه شکول دی الا ان فسو مگر د خپل زانونو سره و ما یاخدونا نو دو کا کوي دی الا ان فسو مگر خپل زانونا و ما یشورون لیکن دی پوی گنا زکا دنیا کې خو بزایر لیکن حقیقت کې دې دوه کې نقصان تا تا دا بل چاتا ناراضي دا تا تا راځي اخرت کې لگا علامہ ابو منصور ماتوریدی ذکر کوي ما شعورونا ان حاصل الخداع يرجع اليهم في الاخره اخرت کې بدایت دا نقصان را زی بیا فائدې چې کم ده اگې ته اخرت کراځو تا تا بیا چې کم ده نقصان وی فِئِلُوبِهِم مَرَضٌ دا درین صفت د منافق ذکر کئ په ځلونو د دې کې مرض د منافقت دی فزادهم الله دومانیدی فزادهم الله مرضا دا ګره حکم دنیاوی زیاد به کې الله تعالی دیلره مرض زیات به کې جمله اخباریه ده یا دعاییه زیاد د کې الله تعالی دیلره دا مرض او حکم دنیاوی دا شو نو حکم اخروی والا هما عذاب او د دیدفاره د عذاب علیم دردناک به ماکانو په سبب دا چود یک زیبون چې دروغه وي ګورا پینزم او سلورم صفته یگ زبون کې راغې زکا چې کمنه د قول صفات هم واقعيږي او د فعل هم واقعيږي نو د سلورم او پینزم صفات د منافق او پلیدی هغه د چې قول هم د دا دروغ او فعل هم د دا دروغ دي قولم ده دروغو و فعلم ده دروغ نو اول صفت ایدا چې ده په زلوباند ایمان نه راړي دخولې داوی کوي ویم صفت ایدا د مؤمنانو سره ټګي کړی دا الله پیغمبر سره ټګي کوي دا رنگه دریم صفت ایدا ځلکه مرز ده سلورندا چې قوله ده دروغو ده نو پنزم ده چې فعل ده دروغو ده فی قلوبهم مرض مرز, مرز چې کم ده اپ د انسان جسمانی مرز اغا ده سلور سیزون ده وجن رازی یاو ده چه فساند ده میده راشی بل ده چه زوف د بدن شی او بل دا چه کمید اخلاتو شی او سلورم دا چه نقصان ظلمت راشی لگه ساله ده گڑ وٹ پراکو که میده کمزوری نو بدن کمزوری شی اغا لالا خرابیگی او اخلاطو کی کمزوری راشی او یرا پزلم تیار ده ظلمت راشی ظلمے بس پو دماغو می تیار ده او ظلمے چھ کم د تیارو کنے دا, تیار دا سنور سزنی کمید اخلاطو زوف د می دے د می دے زوف د بدن او کمید دا اخلاطو داننگ دی ظلمت نو بدن خراب شید د دی د وجن اعلی مدارک دا ذکر کہی دارنگے د انسان د عقیده او بيماري چه رازي او انسان بيمار کیږي ځلې بيمار کیږي نو د سلام ورو دواجن اول دا چې فساد د عقيده راشي عقیده پاسه ده شي دویم دا زوف د علم راشي او بل دا چې کمید اخلاق راشي او بل دا ظلمت او تياره راشي د هرز د دنیا الله رب ال عزت اغا مرضو نام ذکر کئی داکتر چیوی مریض و لڑشی ناو تا ذکر اول مرض خواهی بلو تا دا مرض اغه سبب خواهی او بیا و تا علاج خواهی نو دارنگی روحانی معالج الله ربول عزت او انبیاء اللہ اول اغا مرض خواهی چې دا مرض د صدو و جنراغل ده دارنگی بیا اغا ازباب خواهی او بیا دا اغا علاج خواهی اغا ازباب مرض خواهی دا ولی زللیت <زدقے> دے شک والي راغی زکا سورہ مائده کې ذکر کړي مرض دې زکر اغه چې دا کافرو سره د مینا او محبتو لکه سورہ مائده باون کې به ذکر کړي دا بیمار زکا شو چې دا الله د حکم نه د مخ لکه سورہ نور 56 کې به ذکر کړي دا نور کې به احزاب کې به ذکر کړي 32 کې چې تاسو زړه زکا بیمار شو سبب ادا چې تا پر د زنا نه سره ميلانو او هغه سره دی چې کم نه میل میلافو او بل دا چې جبن او بوز دلي د زړه کې راغلي و بې غیرت سور محمد شلم کې به ذکر کړي د دیوا جن د دی زړه بیمار شو دا ازباب ذکر کړي مرزه دا شو چې بیماری زړه دی بیمار ده منافقات ازباب دا ذکر کړي او بل دا سبب ذکر کوي الله تعالی او الیک الذی نشترو الظلاله بالهدى د یغه گمراهی واغستا او هدایت پر خدام ترجی گمراهی له ورکل اودغسه ده علاج سه ده نو الله رب تخویف ور کوي و الله محیط بالکافرین للسم کې اخرت یاد کا غره اخرت یاد کا بیا بده خیر نه فی قلوبهم مرض فزلون د دایکی بیماری ده پر زیادت به کی الله تعالی یا زیاد د کی الله تعالی دایلا دا مرزو او د لید په نه د